випасаючи свої стада, і бідного, безхудобного, прив'язаного до свого клаптя землі. Геродот знає скита орача і царського, королівського скита. Орач-скит, як скит є царський скит, вершник. В усіх народів вершництво становить окремий, становий проширок шляхту. Так було в давньому Римі, так було в середньовічній Європі, однаково в Німеччині, Франції, Іспанії і так далі. Німецький рітер, райтер, лицар, той, що їде на коні, кіннотник, вершник, іспанський кавальєро кінник, як і французький шевальє, вершник не працює, він не оре, Він зневажає працю. Це натою і Геродоту, відношені до скитів. Його справа війна. Сезонні перекочовки з тадами і войовнича акція привели скита вершника аж до Туркистану з Дніпра на об. Вже доба золота, килимів, краму, розкішного і вигідного життя, вела його скита грабіжника і руїнника у давні культурні країни Закавказів, Персію, Іран, Месопотамію. Грабіжницька войовнича експансія скитів була скерована як на схід так і на Південний Схід. Щоб мати виразне уявлення про теренові простори, охоплені акцією скитів, про те, якого обсягу досягали наїзди скитів і як далеко вони сягали, досить згадати, що в всьому столітті перед Різдвом в 612 році скити зруйнували Ніневію і що через 100 років в 512 році Дарій Гістас цей могутній владар Персій мусив був вступити в змагання зі скитами. Перси воюють на два фронти – з греками на заході і зі скитами на півночі. Скити так само небезпечні для персів, як і греки, хоч від скитів Персі Кремлі велика відстань, чорне море і важкі переходи через гори Кавказу. Погроза скитських нападів більша, ніж відстань. Туркестан і Ніневія – це периферія, центр України. На обі Зеуралі ми знаходимо скидські поховання, кургани, але скидські городища ми знаходимо не на обі, а у Придніпров'ї. До яких наслідків повинно було призвести це поширення географічних меж акцій войовничої і господарчої скитів з України аж до Туркестану? Цілком зрозуміло, що стикнення скитів з Туранським світом повинно було призвести до їх повної туранізації. Туранізації, однак, не народу як цілості, а лише дані соціальної верхівочної верстви. Так само і перебування скитів в Ірані повинно мати своїм наслідком процес іранізації завойовників, царських, королівських скитів. Так добре знаний нам з пізнішої історії України процес втрати верхівкою своєї народності. Якщо ми порівняємо розміри Данилового Галича з розмірами Скицького-Більського городища, якщо ми уявимо собі міці владу Данила Галицького, то ми зможемо уявити собі силу і могутність скитів першої половини останнього тисячоліття перед Різдвом. Довжина лінії валів Галича становить три, що не більше чотири кілометри. Тим часом Більського городи ще 25 кілометрів. Отже, шість-сім разів більше, якщо при цьому взяти до уваги те, що міць Данила, як великого князя, була замкнена. Вона була обмежена кордонами сусідньої Польщі і сусідньої Угорщини, а міць скидських владарів лишалася незамкненою в жадних кордонах то ми зможемо якнайкраще збагнути пружність тиску скитів тодішніх світових просторах. Центром лишається Україна, скитські городища Полтавщини, Київщини, Поділля. Зв'язок з периферією залишається, однак, якби тривки і сталий не був цей зв'язок, одрив периферійного скитства від метрополії не міг не мати місця. Периферійне скидство з одного боку легше втрачало свої етнічні риси, як скидство метрополії, центру, а з другого боку саме воно було каналом, яким просякали етнічні чужі елементи на метрополію.